чи нетерплячий, коли замовив Бренді. Але він швидко заспокоївся, хоча розмова виявилася не зовсім такою, як очікував журналіст. Через кілька хвилин після цього Фішер повільно вийшов з таверни і став посеред дороги, дивлячись вниз у напрямку, звідки вони прийшли. Потім відійшов на 200 ярдів назад, у тому ж напрямку, і знову завмер. «Гадаю, це те саме місце», – сказав він. «Яке місце?» – запитав Марч. «Місце, де вбили того бідолаху», – сумно відповів Фішер. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Марч. «Він же розбився об скелі за півтори милі звідси». «Ні, не розбився», – відповів Фішер. Він зовсім не падав на скелі, хіба ви не помітили, що він впав лише на схил з м'якою травою під ним. Але я бачив, що в нього влучила куля. Потім після паузи він додав. У трактирі він був живий, але мертвий він був задовго до того, як приїхав до скель. Отже, його застрелили коли він їхав на своїй машині по цій смузі прямої дороги, і я вважаю, що десь тут. Після цього, звичайно, машина поїхала далі, і ніхто її не зупинив і не повернув. Це справді дуже хитрий виверт, бо тіло знайшли б далеко, і більшість людей, як і ви, сказали б, що це був нещасний випадок з автомобілістом. Вбивця, мабуть, дуже розумний тип. «Але хіба постріл не почули б у готелі чи ще десь?» – запитав Марч. «Почули б, але його б не помітили». «Ось тут», – продовжував слідчий, – він знову виявився розумним. Стрілянина йшла повсюди цілий день. Дуже ймовірно, що він розрахував час свого пострілу так, щоб він потонув у низці інших пострілів. Безумовно, він був першокласним злочинцем, але він був і чимось іншим. «Що ви маєте на увазі?» – запитав його супутник. З моторошним перечуттям чогось поганого, але він не знав чого. «Він був першокласним стрільцем, відповів Фішер. Потім він різко повернувся, і пішов вузькою трав'янистою стежкою, трохи більшою за колію для воза, що пролягала навпроти готелю і позначала кінець великого маєтку і початок відкритих боліт. Марч попрямував за ним з такою ж бездіяльною наполегливістю і побачив, що той дивиться крізь прогалину в гігантських бур'янах і колючках, на пласку поверхню пофарбованого тином. З-за тину здіймалися великі сірі колони тополь, які заповнювали небо над ними темно-зеленою тінню і ледь-ледь колихалися від вітру, що повільно переходив у бриз. День уже хилився до вечора, і титанічні тіні тополь заступали третину ландшафту. «З вас би вийшов першокласний злочинець?» – запитав Фішер дружнім тоном. «Боюся, що ні, але думаю, що я зможу бути чимось на кшталт другосортного грабіжника». І перш ніж його супутник відповів, він встиг перемахнути через огорожу. Марч переліз слідом за ним, без особливих зусиль, але з неабияким хвилюванням. Тополі росли так близько до паркану, що їм було важко протиснутися повз них. А за тополями вони бачили лише високу лаврову огорожу, зелену і сейливу під прямим сонцем. Щось у цьому обмеженні низкою живих стін змусило Марча відчути, що він насправді потрапляє не у відкрите поле, а в розвалений будинок. Ніби він увійшов через занедбані двері чи вікно і побачив, що шлях йому перегородили меблі. Обійшовши лавровий живоплід, вони вийшли на своєрідну терасу з дерну, яка однією зеленою сходинкою спускалася до довгастої галявини, схожої на поле для Боулінгу. За нею виднілася єдина будівля. Невисокий зимовий сад, який здавався віддаленим від будь-якої точки світу, наче скляний котедж, що стояв серед власних ланів у казковій країні. Фішер добре знав цей самотній вид віддаленої частини величезного маєтку. Він розумів що це більше сатира на аристократію, навіть більше, ніж якби він був зарослий бур'янами і завалений руїнами. Адже будинок не занедбаний, але все ж таки спорожнілий, у всякому разі покинутий. Його регулярно підмітають і прикрашають для господаря, який ніколи сюди не прийде. Однак, оглядаючи Галявину, Фішер побачив один об'єкт якого, очевидно, не очікував. Це був своєрідний штатив, що підтримував великий диск, схожий на круглу стільницю перекинутого на бік столу. І лише тоді, коли вони ступили на галявину і підійшли ближче, Марч зрозумів, що це була мішень. Вона була пошарпана і обвітрена, яскраві кольори її концентричних кілець потьмяніли. Можливо, її встановили в ті далекі вікторіанські часи, коли була мода на стрільбу з лука. У Марча виникло одне з його невиразних видінь – дами в крінолінах і джентельмени в чудернацьких капелюхах, які, наче привиди, повертаються до цього загубленого саду. Фішер, що пильно вдивлявся в об'єкт, налякав хлопця вигуком. Агов, сказав він, хтось таки стріляв у цю штуку і зовсім недавно. Гадаю, старий джинк намагається покращити тут свою погану стрільбу. Так, і схоже, її все ще треба покращити, відповів Марч, сміючись. Жоден з цих пострілів не влучив у яблучко. Здається, вони просто розлетілися в різні боки, абияк. Абияк повторив Фішер, все ще пильно вдивляючись у мішень. Здавалося, він просто погодився, але Марч помітив, як його очі блиснули під сонними повіками, і як він випростався, зробивши дивне зусилля над собою. «Вибачте, я на хвилинку», – сказав Фішер, обмацуючи свої кишені. «Здається, у мене з собою дещо з моїх хімікатів, і після цього ми піднімемося до будинку». І він знову нахилився над мішенню, прикладаючи щось пальцем до кожної пробоїни, так що Марч побачив лише тьмяно-сіру пляму. Потім вони пішли крізь сутінки, що згущувалися довгими зеленими алеями до великого будинку». Однак і тут ексцентричний слідчий не увійшов через парадні двері. Обійшовши будинок навколо, він знайшов відчинене вікно і, стрибнувши в нього, провів свого друга до кімнати, яка виявилася зброярнею. По під стінами стояли ряди звичайних знарядь для полювання на птахів, але на столику біля вікна лежала одна чи дві рушниці, більш важких і загрозливих зразків. «Ого, це ж гвинтівки Берка для великої дичини», сказав Фішер. «Я ніколи не знав, що він тримає їх тут». Фішер підняв одну з них, коротко оглянув її і знову поклав на місце, сильно нахмурившись. Майже одночасно з цим до кімнати поспіхом увійшов незнайомий молодий чоловік. Смаглявий, кремезний, з випуклим чолом і бульдожою-щелепою. Він заговорив швидко, начебто вибачаючись. «Я залишив тут зброю майора Берка», – сказав він. «І він хоче, щоб її спакували. Він їде сьогодні ввечері». Потім він виніс дві гвинтівки, навіть не глянувши на Марча. Крізь відчинене вікно... Вони побачили його невелику темну постать, що йшла геть через мерехтливий сад. Фішер висунувся з вікна і подивився йому вслід. «Це Халкет, про якого я тобі розповідав», – сказав він. «Я знав, що він був секретарем і мав справу з паперами Берка, але я ніколи не знав, що він має відношення до його зброї». Він просто такий тихий, розсудливий маленький диявол, який може бути дуже вправним у чому завгодно. З тих, кого знаєш роками, перш ніж дізнаєшся, що він чемпіон з шахів. Вони попрямували в напрямку зниклого секретаря і незабаром опинилися в полі зору решти гостей, які розмовляли і сміялися на галявині. Вони побачили високу постать і розкоювджену гриву мисливця на левів, який домінував над цією маленькою групою. «До речі», – зауважив Фішер, – «коли ми говорили про Берка і Халкета, я сказав, що людина не може добре писати з пістолета. Ну, тепер я в цьому не впевнений». Ви коли-небудь чули про художника, який був би настільки розумним, що міг би малювати з пістолета? Ось тут десь блукає такий чудовий хлопець. Сер Говард привітав Фішера і його друга журналіста з майже бурхливою привітністю. Останнього представили майору Берку і містеру Халкету, а також, між іншим, його господареві, містеру Дженкінсу, звичайнісінькому чоловічкові, в кричучому твідовому піджаку, до якого, здавалося, всі ставилися з ніжністю, наче до дитини. Невгамовний канцлер казначейства все ще говорив про птахів, яких він вполював, про птахів, яких вполювали Берк і Халкет, і про птахів яких Дженкінс, їхній господар, не міг полювати. Здавалося, тутешнє товариство полюбляло такі розмови. «Ти та твоя велика дичина», – агресивно промовив він, звертаючись до Берка. «Хто завгодно може влучити у велику дичину, але потрібно бути стрільцем, щоб стріляти по дрібній дичині». Саме так втрутився Хорнфішер. «Якби з того куща міг злетіти в повітря бегемот, або ви розводили б у маєтку летючих слонів, то чому б тоді тоді навіть джинк міг би влучити в такого птаха?» – вигукнув сер Говард, весело ляснувши господаря по спині. «Навіть він може влучити в копицю сина чи бегемота». «Послухайте, друзі», – сказав Фішер. «Я хочу, щоб ви пішли зі мною на хвилину і постріляли у щось інше, не в бегемота. Це ще одна дивна тварина, яку я знайшов у маєтку. Це тварина з трьома ногами і одним оком, і вона всіх кольорів веселки». «Про що ти в біса говориш?» – запитав Берг. «Ходімо з нами і побачиш», – весело відповів Фішер. Такі люди рідко відмовляються від чогось безглуздого, бо вони завжди шукають чогось нового. Вони серйозно озброїлися в зброярні і рушили слідом за фішером. Тільки сер Говард зупинився в якомусь екстазі, щоб показати на знамениту позолочену літню альтанку, на якій все ще криво тримався позолочений флюгер. Коли вони досягли віддаленої зелені тополь і почали нову безцільну гру в стрілянину по старій мишені, сутінки вже перейшли в темряву. Останнє світло, здавалося, згасло на галявині, і тополі на тлі заходу сонця були схожі на великі шлейфи пурпурного катафалка, коли безглузда процесія нарешті завернула і опинилася перед мішенню. Сер Говард знову ляснув свого господаря по плечу, грайливо підштовхуючи його вперед, щоб той зробив перший постріл. Плече і рука, якої він торкнувся, здавалися неприродно жорсткими і незграбними. Містер Дженкінс тримав рушницю у більш незручний спосіб, ніж будь-коли бачили чи очікували його насмішкуваті друзі. У ту ж мить жахливий крик, здавалося, пролунав нізвідки. Він був настільки неприродним і не пасував до сцени, що його могла видати якась нелюдська істота, що пролітала на крилах над ними або підслуховувала їх у темному лісі. Але Фішер знав, що крик почався і закінчився на блідих губах Джефферсона Дженкінса з Монреаля. І ніхто в той момент, побачивши обличчя Джеферсона Дженкінса, не поскаржився б, що воно було занадто буденним. Наступної миті з вуст майора Берка пролунав потік гортанних, але добродушних лайок, коли він і двоє інших чоловіків побачили те, що було перед ними. Мішень стояла в тьмяній траві, наче темний гоблін, який посміхався до них, і він посміхався насправді. У нього були два ока, схожі на зірки, і в таких же яскравих точках світла вирізнялися дві роздуті ніздрі та два кінці широкого і щільного рота. Кілька світлих цяток над кожним оком вказували на насуплені брови, а одна з них здіймалася вгору майже вертикально. Це була блискуча карикатура, виконана яскравими пунктирними лініями. І Марч знав, з кого. Вона сяяла вогнем густій траві, неначе одне з підводних морських чудовиськ виповзло в сутінковий сад. Але у чудовиська була голова мертвої людини. «Це лише фарба, що світиться», – сказав Берг. «Старий Фішер пожартував зі своїми люмінесцентними штучками». «Здається, вона призначалася для старого Паггі», – зауважив сер Говард. «Це дуже добре його зачіпає». І всі розсміялися, окрім Дженкінса. Коли сміх закінчився, він видав звук, схожий на першу спробу тварини засміятися. А Хорн Фішер раптом підійшов до нього і сказав «Містера Дженкінс, мені треба поговорити з вами наодинці». «Саме біля маленької річечки на болотах, на схилі під навислою скелею». Марч зустрівся зі своїм новим другом Фішером, як вони й домовилися. Невздовзі після непривабливої і майже гротескної сцени, яка роз'єднала групу в саду. «Це був мій мавп'ячий трюк», – похмуро зауважив Фішер, – «покласти фосфор на мішень». Але це був єдиний шанс змусити його занервувати, якщо несподівано налякати його цим жахіттям. І коли він побачив обличчя на мішені, на якій він тренувався, осяяне пекельним світлом, він таки занервував. Цілком достатньо для мого власного інтелектуального задоволення. «Боюся, що навіть зараз я не зовсім розумію», – сказав Марч. «Що саме він зробив і чому він це зробив?» «Ще пак!» – відповів Фішер зі своєю досить похмурою посмішкою. «Адже ти сам подав мені першу ідею». «Так, саме так, і вона була дуже слушною. Ти сказав, що людина не візьме з собою бутерброди, щоб пообідати у великому домі». «Це було абсолютно вірно. І з цього випливало» що хоча він і йде туди, він не збирається там обідати. Або, принаймні, що він, можливо, не буде там обідати. Мені одразу спало на думку, що він, мабуть, очікував, що візит буде неприємним, або прийом сумнівним, або щось таке, що завадить йому прийняти гостинність. Потім я згадав що Тернобул у минулому наводив жах на певних темних особистостей і що він приїхав, щоб викрити і засудити одного з них. Шанси на початку вказували на господаря, тобто на Джекінса. Тепер я морально переконаний, що Джекінс був тим небажаним чужинцем, якого Тернобул хотів засудити в іншій справі про стрілянину. Але, як бачите, у джентльмена стрільця в його шафці був ще один постріл. «Але ви сказали, що він повинен був бути дуже влучним стрільцем», – заперечив Марч. «Джекінс дуже хороший стрілець», – сказав Фішер. «Дуже хороший стрілець, який може прикидатися дуже поганим стрільцем». Назвати вам другу підказку, яку я отримав після вашої, щоб переконатися, що це був Джекінс. Це була розповідь мого козена про його невдалу стрільбу. Він збив кокарду з капелюха і флюгер з будівлі. Насправді людина повинна стріляти дуже добре, щоб стріляти так невдало». Він повинен стріляти дуже влучно, щоб влучити в кокарду, а не в голову чи навіть в капелюх. Якби постріли робилися навмання, то шанси один до тисячі, що вони влучили б не в такі помітні і мальовничі об'єкти. Їх обрали, тому що вони були помітні і мальовничі. Вони створюють історію, яка має облетіти все довкола. Він зберігає кривий флюгер на альтанці, щоб увічнити історію легенди. А потім він зачаївся зі своїм лихим оком і злим пістолетом, надійно засівши в засідці за легендою про власну некомпетентність. Але це ще не все. Є сама альтанка. Я маю на увазі, що вона повністю належить Дженкінсу. Це все, за що Дженкінса критикують – позолота, кричущі кольори і вся та вульгарність, яка повинна була б затаврувати його як вискочку. Насправді вискочки зазвичай так не роблять. Бог свідок, їх достатньо в суспільстві, і їх досить добре знають. І це останнє, що вони б зробили. Вони, як правило, лише прагнуть знати, як правильно і робити це. І вони миттєво віддають себе тілом і душею в руки художників-декораторів і мистецтвознавців, які роблять все за них. Навряд чи знайдеться ще один живий мільйонер, який наважиться на позолочений вензель на стільці, подібному до того, що стоїть у збройовій кімнаті. Якщо вже на те пішло, то крім монограми є ще ім'я. Імена на кшталт Томкінс, Дженкінс і Джинкс смішні, але не вульгарні. Я маю на увазі, що вони вульгарні, але не поширені. Якщо хочете, вони звичайні, не будучи звичними. Це просто імена, які вибирають, щоб виглядати звичайними, але насправді вони досить незвичайні. Чи багато ви знаєте людей на ім'я Томкінс? Набагато менше, ніж Талбот. Теж саме з комічним одягом парвеню. Дженкінс одягається як персонаж з Панча. Але це тому, що він і є персонажем Панча. Я маю на увазі, що він вигаданий персонаж. Він казкова істота. Його не існує. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як це... Бути людиною, якої не існує. Я маю на увазі людину з вигаданим іміджем, який їй доводиться підтримувати за рахунок не лише особистих талантів. Бути новим типом лицеміра, який ховає талант під новим типом серветки. Цей чоловік обрав своє лицемірство дуже геніально. Воно було справді новим. Витончений лиходій переодягнувся хвацького джентльмена, гідного бізнесмена, філантропа чи святого. Але крикливі витребеньки комічного маленького хама насправді були скоріше новим маскуванням. Але це маскування має бути дуже дратівливим для людини, здатної на справжні вчинки. Це спритний маленький космополіт, який вміє робити безліч речей, не тільки стріляти, але й малювати, писати і, можливо, грати на скрипці. Така людина може приховувати свої таланти, але вона ніколи не може позбутися бажання використати їх там, де вони не потрібні. Якщо він вміє малювати, то малюватиме уважно на промокальному папері. Я підозрюю, що цей негідник часто малював на промокальному папері личко бідолашного старого пангі. Напевно, він починав малювати кляксами, як потім робив це цятками, чи то пак пострілами. Це було те саме. Він знаходив у безлюдному дворі покинуту мишень і не міг втриматися від того, щоб не постріляти потайки, наче потайки випити. Ви думаєте, що постріли були розкидані і нерівномірні, і так воно і було, але не випадково. Не було двох однакових відстаней, але різні точки були саме там, де він хотів їх поставити. Ніщо не потребує такої математичної точності, як справжня карикатура. Я сам трохи займався малюванням і запевняю вас, що поставити одну точку там, де ти хочеш, це диво, коли перо близько до аркуша паперу. Зробити це через сад з рушницею – це диво, але у людини, яка вміє творити такі дива, завжди буде свербіти рука, хоча б і в темряві. Після паузи Марч замислено зауважив. Але ж він не міг би підстрелити його, як птаха, з одного тих маленьких пістолетів. Ні, саме тому я й пішов до кімнати з пістолетами, відповів Фішер. Він зробив це з однієї з гвинтівок Берка. І Берк подумав, що йому знайомий звук пострілу. Ось чому він вибіг без шапки, з таким диким виглядом. Він не бачив нічого, окрім машини, що швидко проїхала повз нього, а потім вирішив, що помилився. Запанувала ще одна тиша, під час якої Фішер сидів на великому камені, так само нерухомо, як і під час їхньої першої зустрічі, і дивився на сіро-сріблясту річку, що пропливала повз кущі. Тоді Марч різко сказав, «Звичайно, тепер він знає правду». «Ніхто не знає правди, окрім нас з тобою», – відповів Фішер з певним пом'якшенням у голосі. «Але я не думаю, що ми з тобою коли-небудь посваримося». «Що ви маєте на увазі?» – запитав Марч, дещо змінивши голос. «Що ви зробили з цим?» Хорн Фішер продовжував невідривно дивитися на розбурханий потік. Нарешті він сказав. «Поліція довела, що це була автомобільна аварія. Але ж ви знаєте, що це не була аварія. Я ж казав, що знаю надто багато», – відповів Фішер, не зводячи очей з річки. «Я знаю це, і я знаю багато інших речей». Я знаю атмосферу і те, як це все працює. Я знаю, що цьому чоловікові вдалося зробити з себе щось неймовірно банальне і комічне. Я знаю, що не можна влаштовувати гоніння на старого Тула чи маленького Тіча. Якби я сказав Хохсу чи Халкету, що старий Джинк був убивцею, вони б мало не померли від сміху на моїх очах. О, я не кажу, що їхній сміх був би невинним, хоча по-своєму щирим. Їм потрібен старий Джинк, і вони не можуть без нього обійтися. Я не кажу, що я цілком невинний. Мені подобається Хокс. Я не хочу, щоб він втратив роботу. І йому буде кінець, якщо Джинк не зможе отримати свій титул. На минулих виборах вони були дуже близькі до перемоги. Але єдине реальне заперечення – це те, що це неможливо. Ніхто в це не повірить, цього немає в картині. Кривий флюгер завжди перетворить це на жарт. «Вам не здається, що це ганебно?» – тихо запитав Марч. «Я думаю багато про що», – відповів Фішер. «Якщо коли-небудь ви, люди», Підірвити динамитом весь цей клубок суспільства до біса, я не думаю, що людство стане набагато гірше. Але не будьте занадто суворі до мене тільки тому, що я знаю, що таке суспільство. Ось чому я витрачаю свій час на такі речі, як смердюча риба. Настала пауза. Фішер знову вмостився біля струмка, а потім додав. «Я вже казав вам, що мені доводиться закидати назад велику рибу».